Eh biar. Hmm. Hmm. Oh, oh. Matahari dah pecah dekat atas kepala. Dibutuz ke lagi bangunlah. Ha? Oh, Alah mak ni. Asy nak buta, buta, buta. Eh, nanti kau asyik membuta aja pagi petang siang malam. Ah badan kau tu gemuk. Mak, beso macam tempayan. Tak ada jantan satu pun nak gangkau tu. Tak berlaki kau sampai tua nanti. Tahu tak? Allah mak ni. Kalau kau cakap bising, bising, bising, bising. Alah, mak pun gemar juga. Tapi ayah nak juga kahwin dengan mak. Aku kahwin juga dengan bapa kau tapi jadi bini nombor dua. Kau tahu tak, bini nombor dua. Aja gila kalau kau jadi bini nombor dua macam aku tahu. Aku tak ingin. Tabu. Pandainya nak curi tulang ya. Eh. Hey. Kenapa baju aku dengan merah kat dalam bilik tu kau tak ambil basuh? Hah? Maaflah, Kunduh. Alah, maaf. Sedap mulut tu minta maaf. Akak tak perasan pun ada baju kotor kat situ. Jangan kau nak buat alasan. Dah! Ambilkan baju ni. Pergi basuh! Akak letihlah, Kunduh. Hah? Baru aje balik. Biarlah, akak rehat dulu. Lepas makan karang, akak basuhlah. Hah! Sedih! Cakap sikit, Rebe! Cakap sikit nak Rebe! mua sangat air mata tu. Allah, ingat ada orang nak kesiagaan kau. Ni, ambik baju ni, pergi basuh. Jangan balik ke rumah ni selagi ke